Директор викликав мене до кабінету і повідомив, що за таких обставин не можна веселитися. І йому наказали прибрати такого дзвінкоголосого шпреха і приглушити туш. І відрахував мені гроші, подякував і відправив додому. Дорогою, я зайшла до ювелірного магазину, я на всі гроші купила себе перстень. Я не могла жити на них, купувати їжу чи квитки в кіно. Цирк залишався перстнем на моїй руці. Набагато пізніше я заклала його в ломбард і не викупила. Навмисне не викупила. Бо продала цирк за квиток на літак в один кінець, але це зовсім інша історія. Забула сказати, що працюючи в цирку, я була ще й телетайпісткою в інформаційному агентстві. Зараз такого вже не існує. Тексти, які ми отримували, виповзали з довгою стрічкою із пробитими на ній. Дірочками. Сюди після останнього дзвоника мене влаштувала моя тітенька Неллі. На денні вистави я просто втікала з робочого місця. І ніхто про це не здогадувався. Працювала я погано. Коли нам влаштували іспит, мої колеги-телетайпістки за швидкістю набору текстів та читання стрічки понабирали по 160 очок з плюсом. Я ж за ці муки отримала мінус 94. Це ж треба було так постаратися. Відтоді я ненавиджу змагатися набирати очки у будь-чому. Потім мене занесло до кінотеатру, зовсім випадково. Значить, почався час скорочень. Тобто на кожному підприємстві почали скорочувати Штати. Але скоротили мене не з інформаційного агентства. Стратегія була набагато складнішою. На третьому поверсі нашого агентства містилося товариство книголюбів. Ним керувала маленька жіночка, про таки говорять «миша у борошні». Часом я їздила виступати по районах зі своїми віршиками від цього товариства. Якось зустрівши мене на сходах, вона лагідним голосом запропонувала мені нову і набагато цікавішу роботу. Бути головою одного з районних відділків цього книгоманського товариства. Мовляв, у мене буде кабінет і купа вільного часу. Я згодилась і одразу подала заяву на звільнення своєму керівництву, яке мало не збожеволіло від щастя, адже і в агентстві йшло скорочення. Усе вирішилося в один день. Вранці, коли я прийшла до товариства, миша в борошні зустріла мене заплаканими очима. Виявилось, що їхній книжковій спільноті дали розпорядження про скорочення. Такого ж скорочувати, як не мене. Вона із трагічним виразом обличчя взяла в мене трудову книжку і поруч із записом про прийняття на роботу поставила інший про звільнення. Таким чином розпорядження про скорочення було виконано бездоганно і обійшлося з малою кров'ю. Ніхто із царжилів, товариства книголюбів, не постраждав. Це найцікавіший запис у моїй трудовій книжці. Головою районного відділку Товариства книголюбів я попрацювала аж цілу ніч з вечора до ранку. Врешті я знайшла собі роботу в кінотеатрі імені Шевченка на посаді старшого методиста в оточенні дивних жінок, схожих на... Словом, зовсім не схожих на любителів і знавців кінематографу. Ним мала стати я. Чим я займалася, досі не можу збагнути. Зранку перекладала папери, потім заходила до радіорубки і начитувала на автовідповідач анонси кінофільмів, які сама й складала. Я й донині легко можу вимовити найхимерніше прізвище індійських акторів. Потім я йшла на третій поверх до кав'ярні. Кінотеатр був величезний, триповерховий, на чотири зали. З просторою кав'ярнею на горі. І це мені подобалося найбільше. Я брала каву, сідала за столик і писала довгі листи. Були в мене і інші обов'язки. По вівторках зранку до ночі разом із методистами інших кінотеатрів я переглядала фільми і відбирала їх для показу. Всі фільми були нудними. Підвечір після перегляду 10-15 стрічок мої очі блимали, мов два підбитих ліхтаря. Досі не можу зрозуміти, чому до кінотеатрів в той час стояли такі черги. Відібравши чотири стрічки для всіх чотирьох залів, я керувала художниками, які загоряли у внутрішньому дворику кінотеатру. Вони малювали велетенські афіши. Часом це малювання нагадувало шедевро Стапа Бендера, який обмальовував тінь, кіси Вороб'янінова. Хлопці особливо не напружувалися. Почувши від мене переказ фільму, вони витягали старі полотна і переробляли Алена Делона на Мітхуна-Чаграборті, автомобільна слона, міський пейзаж на пустелю. Часом таке полотно аж згиналася під вагою безлічі шарів олійної фарби, яка осипалася прямо на голови перехожих. Тоді в автомобіля раптом виростав сленячий хобот, а у Мітхуна прорізалися делонівські вилиці. Іноді мені доручали сидіти в пільговій касі, я відчиняла дерев'яні віконці і продавала квитки тим, хто приходив від Івана Івановича. При цьому я відчувала себе царицею. А потім почався час відеосалонів, і директор, звільнивши площу в холі, обладнав зал для відеофільмів. Так я стала кіномеханіком, тобто хазяйкою відеосалону на шістдесят місць. Складність була в тому, що за касетами мені доводилося їздити в інший кінець міста, в якусь напівпідпільну майстерню, а найголовніше нормальних стрічок ще просто не існувало. Не могла ж я відібрати глибоку горлянку. Якимось дивом віднайшла Чорного тюльпана з Аленом Делоном у головній ролі. Цю стрічку крутила протягом двох місяців по чотири рази на день. І, хоч як дивно, глядачі завжди знаходились. Я перевіряла квитки, розсаджувала глядачів, заходила в маленьку кімнатку, де стояла священна корова відик. У перший день демонстрування чорного тюльпана. Я із задоволенням переглянула стрічку свого дитинства. Під кінець наступного дня, тобто після восьмого разу, я вивчила всі репліки на пам'ять. Під кінець третього – фасони суконь усіх панянок. Під кінець четвертого – почала шукати виходу з цього безкінечного чорного лабіринту. Глядачі, котрі чомусь перли на цей фільм, здалися мені катами, моя кімнатка камерою тортур, відео диявольською машинкою.